Більше того, всі, хто втік з Пітером Бладом із барбадоських плантацій і не знав, куди подітись, не виключаючи Джеремі Піта, в якого потяг до моря був у крові, всі вирішили приєднатися до великого берегового братства, як називали себе пірати. І всі вони приєднали свої голоси до тих, хто вмовляв Блада і надалі бути їх ватажком і присягався віддано йти за ним у вогонь і в воду. Отож із слів Піта видно, що Блад під тиском зовнішніх і внутрішніх причин поступився, поплив за течією долі. «Від долі не втечеш», – висловився він сам з цього приводу. Якщо Пітер і опирався так довго, то його стримувала на мій погляд Думка про Арабеллу Бішоп. Те, що їм, можливо, не судилося більше зустрітися, не мало тут ніякісінького значення. Він малював собі в уяві, з яким призирством вона почує, що він став піратом. І це завдавало йому такого болю, наче все це було справді. Навіть і тоді, коли він остаточно погодився стати піратом, думка про Арабеллу ніколи не залишала його. Пітер Блад пішов на компроміс із власною совістю, яка під впливом спогадів про Арабеллу зробилася такою вразливою. Однак він поклявся, що думка про неї завжди допомагатиме йому тримати руки чистими навіть в цій відчайдушній професії, за яку він брався. Він, мабуть, ніколи не мав навіть ілюзорних надій добитися любові цієї дівчини або взагалі побачити її, Проте пам'ять про неї повинна була завжди жити в його душі як зразок чистого і величного. Любов, якій не судилося користуватися взаємністю, нерідко залишається провідним ідеалом людини на все її життя. Зважившись стати піратом, Блад почав енергійно готуватися до піратського життя. Дожерон, найлюб'язніший з усіх губернаторів, позичив йому грошей для відповідного обладнання Сінкуліагас, перейменованого тепер на Арабеллу. Блад дав фрегату це ім'я не без вагань, боячись відкрити свої почуття. Але його барбадоські друзі сприйняли це як звичайний прояв живого гумору, властивого їхньому командирові. Блад непогано розбирався в людях. До двох десятків своїх прихильників він одібрав ще 60 чоловік з різних авантюристів, що тинялися на тортузі. Як було заведено серед берегового братства, з усіма ними він уклав угоду, за якою кожному сплачувалася певна частка від захопленої здобичі. Проте, щодо всього іншого, ця угода дуже відрізнялася від загальноприйнятих там договорів. На борту Арабелли Суворо заборонялася та огидна анархія, яка, звичайно, панує на піратських суднах. Ті, що плавали з Бладом, зобов'язувалися дотримуватися суворої дисципліни і в усьому підкорятися йому та обраним ними ж офіцерам. Кому цей пункт договору був не до вподоби, той міг шукати собі іншого ватажка. Наприкінці грудня, коли закінчився сезон штормів, Блад вийшов у море на добре оснащеному судні з добірною командою, і за короткий час слава про нього розійшлася по Карибському морю, мов гнані вітром хвилі. На початку плавання у навітряній протоці відбувся бій з іспанським галеоном, що закінчився потопленням останнього. Потім на кількох пірогах було здійснено сміливий напад на іспанську флотилію, що займалася добуванням перлин біля Ріо-Дельхачі. Цей напад приніс корсарам особливо багато здобич. Після цього організували десантну експедицію на золоті копальні Санта-Марти на Мейні. Розповідь про неї вражала своєю неймовірністю. Було ще кілька менш цікавих пригод, і завжди команда Арабелли здобувала честь переможців і захоплювала багато здобич, зазнаючи при цьому тільки незначних втрат. Отже, перш ніж арабела у травні наступного року повернулася на тортугу для ремонту та переоснащення, бо ви самі розумієте, що фрегат не міг залишитися зовсім неушкодженим, слава про цей корабель, та його капітана Пітера Блада вихором пронеслася від Багамських до Навітряних островів і від Нью-Провіденсу до Трінідаду.